Porque temos a correspondente dos Ancares A nosa amiga eh, que hoxe xa está mm, Xa está ah, un poquinho mellor Vale Fernanda Follana Que, bueno, sí. sempre con Moitísimo cariño Moi boa tarde, Fernanda Boa tarde, Xuli, Bernando, que tal estáis? Pois pues ben, ben, estamos ben eh, agra Agradecemos a tua participación A colaboración Teño entendido que Que houve unha un, Unha carreira moi importante aí nessa zona, non? Eh, pá, que a ver que me pillas descolocada. Sei que esa carreira para para non se poñer visibilidade a a leucemia e no sei qué. Eu sei que de iba a comentar no Colexio de Navia de Xuáriz. Já estás mellor, véxote a voz un poñiño tomada, pero xa mellorada. Hoixe empecé xa a temporada, volví a competición. Sabes onde estive hoxe? En... Estive en, en Bande. Cara, aí. na Baixa Línea. Aquelo precioso. é precioso tamén, eh? Sí, moi bonito. Estaba un día precioso. Que pasa que, bueno, queda algo longe, non? Sí, para cool. ti, claro que sí. Pero aquí é no bastante chairo. Non ten tantos problemas como os arrancares. Non, eh, non, no, o problema é que vas, pois, pues, para facer carreiras destas de orientación, que son... Sí, claro que, se, bueno, eu ainda botei tres horas, porque perdíme e eso, ainda o día, pero <risa> non va para correr unha hora a distancia, pois pues, a veces pensas que pero bueno, moita partid... tamén cando a facemos aquí ben xente de longe eh? e o no final merece a pena sempre, eh? pasámolo moi ben muy ben un día precioso, empezanse xa a veros as cores do, do outono que parece que este ano tarnaron, están tardando algo máis si, si Pero disfrutache da carreira Disfrutaxe da, da compañía E tamén do, do xantar Seguro que aqueló Ai, non E que ahora non me sale Como, como é o protocolo de orientación é, Algo así como Acabar e marchar o sea, Non co COVID non, non. Eh, non me se permiten reunións despós Además, saímos salim, en Escalonados Para, bueno, iso xa sempre foi así Para tante copiar porque esta non eran equipos, claro, é que non era RAI. É eh, individual. Entonces saímos de minutos en 2 minutos, vamos a indo. grupos de corredores e eh, eh, non bueno, en teoría é para facela en solitario, en teoría. Mm. Vale, vale, vale. Esta, sí. pero bueno, si sí que fomos moita, vamos moita xente de do do Club Fluvial. Pues eh, Disfrutache pois. Sí. Moito, si, sí, moi bonito. Vale, vale. Pois pues alegrome no chan. Alégrome eh, moitísimo. Botas o día correndo e non fas desnivel ningún. O parece así montaña, despois non non. Vale, non é o con... que Moi ben, moi ben, alégrome no moitísimo, moito xeito porque agora co outo toca en as follas no chan, é pode resbalar unha así. <risas> no, na bicicleta é difícil, si, sí, sí. no, era pé, claro, é que non vos digo, esta era pé, era pé. Ah, si. Sí? Sí, hoxe tocou a pé, sí. ah. que, bueno, o que consiste en buscar balizas Porque pode ser a pé, mís E ando erráis, pois son combinadas Vale, e, vale, vale Hoxe foi a pé moi ben, había unha taina tamén por ali E, bueno, pues, me a ver moito, muitísimo movimento Alegro-me moitísimo, de verdade que, que xa estes recuperada de todo E que, sí. bueno, que disfrutes desa de tua sí. eh, inquieda, inquiedanza e inquietude A máis, bueno, pois, satisfacción física, non? Si, sí, si, sí, porque, bueno Si sí, é moi agradecido, pasase moi ben Vendo así que, vale. que este es entrenamiento E se falla, verdad Que eu penso que os que non facedes Orientación, vos perdedes moito Tenes que, que teño Tenho que facelo De verdade que, que... En Cataluña hai moita eh? sí, Afición e moita participación En guerreras de orientación sí, sí, sí, sí. Pero eu, que, sabes que eu que faco eu a Ir á piscina Nadar Nada, darxe. Ah, bueno, ben, ben, <ríe> ben, <ríe> vale, sí. Eu eu En algún momento achegarme aí onde a ti e <ríe> recibir alguna elección <ríe> sí, pues, pero pues, pero Julio pues, pues, pues, sí. Cuando... En vez de esconder vos botelos, vos esco... vos esconde un botelos. A veces ata parece. No, no, eu, eu prométome, porque a min gusta má actividade física e, sí, e claro, já, o xa... já sei, julio, sí. <risa> y, Dico, y, pero isto eh... é moi divertido, é eh? un con de xente que non o coñece e que fai así de bicicleta e e ou simplemente non fai nada e, e van probar e, bueno, encantados e, é, e, claro. e os nenos non che digo nada como, ah, como bueno, os pícaros esos non deixas bueno sí. Eh, sí, extraordinaria que volvo a repetir felicitacións porque xa está recuperada eh, que disfrutes, seguro que o farás qué te iba a decir dentro da crónica Que, que ti sempre nos tes preparado cada semana que nos vas a, a, a decir sí. para que nos os 20 Ivan. Pois mira, algunhas actividades, os iba a comentar esa carreiras do Colegio de Navia, sí. nós tamén íamos comenzar todos os martes no instituto, pois unas manifestacións en máis que en contra, en contra recortes, pero sobre todo defendendo un bacharelato digno aquí na montaña, non? Porque claro, ca, ca Os recortes, pois, perdense as optatividades uh -huh. e, e, bueno, pois, os rapaces non teñen as mesmas eh, Logo, opcións de, de estudiar o que queren uh -huh. Como, bueno, por, por, porque non se conceden optativas Se non hai alumnos non? Entón, sí, entón, sí, sí, sí, sí imos, imos reivindicar eso E tamén parece que os martes, todos os martes do ano Xa vos contarei sí. E tamén parece que seguramente se sumen todos os colexios da, da comarca Porque... O final pois, somos unha comunidade educativa Nadia, Cervantes sí, sí. Incluso agora Valeira, Castroverde Verde ah. eh, As Nogais, Pedrafita Moito, moito Seguramente Eso... estamos aí esperando Recibir apoio de, bueno, de Todos os centros que está Garantizado Moito, sí. moito Y, y, nice. Mira, teño aquí É un canto Vamos a ver, por donde empezo eh, hai un artigo en Mundo Diario Que é un diario digital sí. eh, que, que me gustou bastante Que fala de bus Chama Buscadores de Futuro Un mm. senso o bísteres E o que dí bueno, Escribe o José Luis Martín un, un periodista Que se chama José Luis Martín E o que desfai un, un resumen De todo, todas estas iniciativas que no, nos últimos tempos Sobre todo desde o COVID se están poniendo aquí na montaña o, No que se refiere relacionadas cas novas tecnologías E con novos eh, texidos productivos E bom vos, bon vos comentar, queréis sí. Muitos xa os coñecemos ou Pero facemos un, un repaso con este contexto de sí. pues, buscadores de futuro non Como... Sí. Eh, contra, eh, por exemplo, mira, cita en primeiro lugar a Hermandade Naviega mm. eh, de, de de Toño Núñez. Sí. que que, bueno, pues que se estableceu para recuperar o castelo e eh, tamén para pa desenvolver nel actividades culturais, ¿no? a sí. sí. eh, Navia de Suarna pois pues cita tamén a Casa Quiñones, Sí, que de o enxeñeiro Pedro que se, que se veu aquí restaurou a casa, pois pues para establecer unha un, plataforma de coworking de traballo cooperativo e ¿no? el mismo pues, está traballando nunha patente tecnolóxica que consiste en recuperar baterías ajá, ajá, sí. está vendendo a nivel internacional Casa Quiñones en, en Navia de Suarna tamén despois fala de, de Alisa e Pavel que son estes dous artistas rusos oh, que, sí, calado, sí, sí, sí. que teñen as esculturas por todo en ferro pues, sí, por Navia sí. de Suarna parece sí. que ora tamén están recuperando ferramentas antigas Sí. Eh eh Para hacer un pequeño museo sí. eh, eh, bueno, actualmente parece que viven, o sea, está, o que están haciendo rótulos en las casas con los las personas, sí, sí, sí. sí ella se está dando así un poco para para mantenerse, ¿no? sí. luego mira de qué iniciativas luego está nombrado claro a, a casa Kingdoor de para que tenemos palado de, sí, de sí. Oliver Lach, sí. co, co seu primo Jesús, que parece que tamén ia a asociación eh, SER, sí. que é la bonhómena do río SER, mm. que vos están traballando conxuntamente ca Casa Quindós, parece que fixeron xa cois cursos, por exemplo, un de pastoreo con más de 100 eh, persoas es... participantes, e sí, sí, sí, sí. que di, di, di aquí, bueno, neste artigo, que parece que pode haber eh, en demanda para un restaurante en na aldea esta por, por la afluencia de xente a facer cursos e todo eso, non que dicen sí. que que alguén se anima a poñer un restaurante aí, non. e eh, a ver que van facer un cine, la casa que todos van facer un cine club no mes de decembro, co cal en Nadal, pois mira, unha cousa os que se animen a vir en Nadal Uh -huh. unha actividade de ir á casa de Oliver Lache ver unha peli, non? Si, sí, exactamente Que plan Si, si E bueno, estos, estas son moitas iniciativas que xa temos falado delas pero que recolhe así como pos pues, novas tecnologías e novos sistemas productivos como unha saída para para o rural, non? Si sí. eh... Muy ben, muy ben sí, sí. o, y... o que falabas de esos ferreiros de navi, ¿eh? Pois tamén me enteréi, a través dun amigo eh, Que lle fixo o nome Pois Enribón, un nome a súa casa Pois Entereime de que hai señores Que tan entresando que lles faga Un arado de ferro Para enganxalo ah. nese en trator pequeno Que lle chamaban o Pascualín Ai, si. Sí. E entón se ve que están en conversas con el pre que a ver se si pode facer ese arado e tal, porque eles como son rusos e tamén se utiliza moito arado de ferro. Mm. Uh -huh. uh -huh. E claro. E entón pois están buscando, entón están buscando materiais que non sexan moi pesados para que o tractor pois pues, poida tirar ben. Aja. Moi ben. Y... E eh, eh... Tiñas, sí. despois deste, deste traballo buscando buscadores de futuro alguna cousa máis que relacionada tamén coa zona? Eh, pois teño pero si sí que mira eh, eh, por exemplo, pois a primeira xornada de degustación da terraira galega Chavita. que vai ter lugar o 6 de novembro en San Román uh -huh. eh, pois no polideportivo e de, de paso pois vai a haber unha feira de artesanía sí. que é a novena edición que eu teño ido algún, sabes Fora no castelo de Doiras Hai sí. un par de anos E sí. bueno, pois con máis actividades Como un obrado de barro e, tamén vai haber música con Son de cores, que son de aquí de, de, pues, Da zona, o xardois sí, E sí. bueno, van estar aí O día 6 de novembro O xe sea, que empezan a facerse xa Bueno pues, mira Unha actividade eh, aberta A todos os públicos Hai que reservar Pero xa, xa, mira, xa empezamos a ter pois pues, máis liberdade para poder sí. participar na vale, a, a, a nivel se a nivel a dar, ben, no Me preguntaba se si, si había e párceme unha idea genial que xa te mm. xa os 6 de novembro teñamos eh, degustación de tenreira galega en, eh, eh, eh, en un intermedio ou se sí, nas na mitades ou nalgún na fin de semana, seguro que tamén algún má gusto de outro e que me, mira, eh, precisamente tiño tamén que estuve en buscando se falamos, eh, o do folgoso de Caurel, sí. non se vai celebrar. Claro, dicho querían quere a alcaldesa mm. eh, que se chama Dolores, bueno, non me sale non sa o nome. Que a alcaldesa eh, porque ano pasado non se fixo en mm -hmm. facer por menos algunha actividade alternativa para que para que sí. eh se manteña aí, no, pero pero ti que Oxen día que o que é ter a moita xente reunida nun nun espazo reduzido para comer castañas e tomar viño. Sí. Eh, pois que non non, non pode ser posible. Non no no, claro, claro, non non, aí que alguna celebración si pode, non sei, que non sea moi moi grande, algunha celebración, é decir, é tempo de castañas, hai que intentar. É tamén é tempo de cogumelos, por lo tanto, seguro sí. que, claro. que habrá este contraste, non? De que en San sí. Román si sí que se organizan para facer Esta degustación da de tenreira, que non sé sí. como van a facer, porque claro, igual son plazas limitadas, ¿no? claro, Hai claro, que reservar. Claro. Hai hay... que reservar, ¿eh? sí, sí, que de reservas. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois eu unha unha alternativa para ir poñendo unha un unha estrategia para poder sacar as cousas adiante, non? Claro, claro. claro sí. Pero si agosto, se hai mái gosto, se eu estar cantando a posta, eu xa vou los digo. Sí, sí, sí, De no. acordo. Bueno, pois, pues, de acordo. <risa> Ainda estás un poquinho requeante, sí, pues, eh? Te es que mui forte, mui forte. Pero no es que me cuidarte te... me moito, tes que me, tés nada, tés tés que que me culo, cuidar. Me. Mira, non Mira, faes unha queimada con ourixo. Tamén. tamén. Tamén, que <risa> pode... leva xa toda semana armado. <risa> no, o mel axuda moito que... sí. sí, o mel de por aí, sí, bueno, de... o que te te o que te vos que ese que le chama mel da eh, de Eh, de flores, de flores, eto eh, eso, <risa> no, eso, no, no. O o mel ten que ser de uzo de castañes, de toxo, es esta aire, de emtamamente de todas de, de silvas, e eh, eh, todo eso. De uzo ¿No? de castaño. Es que ahora pues estaba ubicando ahí unos ancares ya, vos. ¿eh? <risa> <risa> o gallá, o gallá estiveremos por ahí en Piña, <risa> Lo que. Yo que... ahí pensando en que estabais por ahí por nadie y pues O la verdad que sí. Verdad de que <risa> Tal, para sí. nos un placer enorme eh, eh, Fernanda, hm mm, sigueteme cuidando que sí. sí. Que, que, que nos faz falta Claro que sí Bueno, mutuamente <risa> Pois cuidade vos tamén que, <risa> tx, eh, Oitxe, non o dixemos en antena Pero eu creo que, que que a xente o saiba A que somos talismán Para para os nosos eh, Colaboradores eh, eh, E o listados eh? Porque según teño entendido No traballo que tibetxe que presentar Ou que te tibetxe que presentar Pois pues, tibetxe éxito Sí, sí, sí aprobéi unha posición que é moi difícil que estivei preparando varios anos, pero ao final eh, quedei sem plaza por outras circunstancias Bien. que non tiñan que ver co, co tema, pero xa me salió moi ben Pois pues, bueno. pues, xa ves, somos talismán <risas> O sea sí, que, ¿eh? acordaiñme de ti, digo, mira, Xulio, que me estaba dicindo, vas aprobar, vas a probar e digo, non aprobo nin de coña, que é moi moi <risa> muy muy complicada, é moi difícil, hai moita xente pues sí, pues, sí, sí, sí, vale, sí. e tal, e temos, de verdade que, é coincidencia, casualidade, chámalle fado, Chama que o que queiras, sí, o que si é certo é que mm, mm, temos unha lista, si, sí. unha lista, pero ben grossa de sí, persoas sí. coas que temos falado, coas que que temos entrevistado, que temos eh, colaborado con eles ou eles colaboraron conosco, eh, despois de colaborar a semana seguinte ou a seguinte ou o mes seguinte teñen bueno, teñen recibido algún premio sí, ou o... acadado alguna si sí, algo, algunha cousa boa. E bueno, que, que nos enche nos de satisfacción. E les dicia Pues, pues eh, muchas gracias. Y también también soy por esa por ese talismán que soy. Vale. No, a ver, ayuda ajud, un pequeño esa sí. es eh, que nosotros somos personas humildes, no nos vamos por la grandeza. Ayuda un poco a casualidad, pero que en realidad No, es... bueno, pero te comentaba a ti que que que estar hablando con vos por la radio, que sí que me deu que me deu pois eh no Concienza. sé la vida para e sí, habil, sí, habilidades é máis confianza sí. en ti mesmo sí. é máis confianza en ti mesmo, verdad? Sí. bueno si sí, sí, por lo menos intentar demostrala ¿no? aunque non mantenhas claro. moita agradecemos moitísimo a tua estimada colaboración Fernanda eh, bueno, volvemos a repetir que sigas cuidándote eh, ainda que non haxa xuntanza para facer o magosto tú disfruta del que castañas sí, sí. da ten que eh, ver por aí Temos, temos. <risas> unha aperta grande e ata vinderas semana se pode ser Chao, chao, unha aperta chao, tala, Unha aperta, Fernanda Bueno, pois Que che pareceu o programa de hoxe? Moi bueno, moi cheo de moi cheo de contido, de, de contido. Mira, sí. es comenzamos esta mañá coa entrevista desde dai desde Brasil. Desde o Brasil. Pros Dios. Sí, sí o... desde Nosso Brasil. Amigo Cristian Cristian... Que estuvo aí, bueno, que nos Salgo. sigue E non é isto que nos sigue animando No, no, eh, eh, teremos que dar coñecemento De, de, de cousas importantes Que está ele preparando Parece ser que que Bueno, pois pues, Era 30 minutos para poder Reemitir parte do noso programa ah, sea, eh. En Galicia tamén, o de, o de Galegos Novais dar, Se aí daremos información suficiente A todos os nosos ointes eh, que sí. se poñen En internet, que seguro que atoparán ah, a, a topar noticias interesantes con respecto a nuestro sí, sí. programa hay una amiga la... nosa que también nos manda muchas felicidades muitos recadiños como eh Maribel Casabella una grande puciñera pues apertas cariñossa a ver si un día nos achecamos donde la eh, somos capaces de disfrutar bueno él ahora ya en cuciña no no va no porque está jubilada también trabajando en un chubileo vale vale pero bueno sigue facendo boas comidas y si allí pides un campanada a fainola Pois saberá que ir a visitarla un día eso, E digo, vamos ir a Tú fai a empanada que nosotros xa poñemos os restos E vamos nos a, a Ruta po, Galega po, o, o resto poñemolo nos sí. E, e, e, e, e xantar xantámola Exactamente <risas> Nosotros xantámola a empanada A verá que eh, Felicitala entonces E si, xe si que nos prepara eso E ao mesmo tempo tamén convocala para que nos fale na radio en Chisquiña non Bueno, eso de falar na radio xa é a punto a parte Bueno, ya veremos. Sí. Dile a Maribel que muitísimas gracias por seguirnos, que un aperta grande eh di tamén que que bueno, pues eso, a ver se si intentamos eh, eso, que nos pode dar unha receta de cociña. aparte de receta por eso, falando por na, na rede pode dar unha receta, pero pero se si fai precisamente algunha empanada pois se non de mare seu comín comidas dela, feitas por ela, pois pues, xa pode darte, eh. Xa quedamos neso, vale. Queridos ointes, eh, tivemos un programinha un poquinho extenso, pero que é suficiente como para que todos vosotros desde da, das informacións que nos chegaban. Ai, teño que un, decir unha cousa, non podemos falar con Ana Mari, me cachis? Sí. Bueno, Ana, perdónanos que xa faremos noutro momento. Ana Mari, pois, eh, dítenos que mm, mm, mañán é o día das bibliotecas. Ah, Por lo tanto, felicitacións para todas as bibliotecarias eh, Todas as bibliotecas eh, Enviarlle un saúdo moi cordial eh, Graciñas a, a Anamari eh, Queridos ointes, Graciñas a todos vosotros os, eh, A todos os seguidores eh, Pedirlles que volvan a conectar con nosotros O vindeiro Sábado á mesma hora un aperta grande para todos vosotros eh, Disfrutade da semana Eu eh, digo o, o mesmo Eh, que a noite seixo vosso descanso a rua a vosa liberdade e que o sábado que ven estamos aí ca misma hora con máis cousas e novas e seguides pois, na sintonía de Radio Cornella no 104.6 da EFN moi boas noites e ser felices instante